Постиженията на любовта Когато слънцето се издигне високо и достигне върхната точка на своя дневен път, от кухнята се отправя зов към височините или звук на трава възвестява, че обядът е готов. Този зов отеква благосклонно в ушите на всички, тъй като учениците стават в ранни зори, а закуската е лека. Тогава от палатките и от околните хълмове започват да прииждат всички към мястото на общия обяд край Второто езеро. Тук има няколко импровизирани маси, няколко пейки от цели дървета. А повече от учениците присядат на малки групи по нагретите от обедното слънце камъни. Дежурните в бяла премяна усмихнати обслужват всички. Като дойде учителя, казва се кратка обща молитва и обядът започва. След храненето, малък оркестър от ученици изпълнява подходяща програма или всички изпяват братски песни. Те възлизат към светлото небе като благодарствен химн към Великия, вечния наш баща, който ни е дарил всички условия да живеем, да се учим, да работим, да го познаваме. Слънцето е успяло да целуне всички. Тук лъчите действат силно върху кожата. И въпреки широкополите шапки, могат да се видят всички степени на обгаряне до тъмния цвят на опушено дърво. А да гледат ясно. Честота, бодрост и здраве лъхът от лицата на всички. Някои са попрекалили с обечта си към слънцето и носът и устните им са цъфнали. Ала това не ги смущава. В езерната долина е светло. По водите на езерото преминава лек полах. Той обхожда и разведрява лицата. Около масата на учителя се повежда разговор. Постепенно всички се събират, и приближават около него. Вие имали ли сте опитността на любовта? Имали ли сте опитността да сте преживели поне един ден на любовта? Уния, които са имали тази опитност, могат да разберат по-добре. А уния, които не са я имали, Нека се постараят да я придобият, да имат едно преживяване на любовта. Първият признак, че човек проявява любовта, е неговият вътрешен мир. Същевременно той има стремеж към безконечното, възвишеното. когато идва в света нещо велико, един от признаците е, че по-рано настъпва затишие. Това наричаме мир. И след това идва радостта. Мирът е вътрешното затишие, което предшества любовта. Като дойде мирът в тебе, радвай се на първия лъч на изгряващото слънце и очаквай неговия изгрев. Щом нямаш мир, не си добил любовта. Мирът е едно от великите качества на любовта. Радостта е един вътрешен, изблик на любовта, която е дошла. Човек не трябва да спира Божията любов, която минава през него. Не трябва да я ограничава, но да я дава път да тече и да не я обяснява. Любовта ще остане нещо необяснимо, ти можеш да чувстваш приятността на водата, но тази приятност не могат да ви обяснят чрез водорода и кислорода. Любовта ще остане неразбрана за вечни времена. И неразбирането изседи красотата на живота. Всички същества имат известно понятие за любовта, но то коренно се различава от пълната истина. Онова, което е скрито от всички същества, то е любовта. Достатъчно е човек да знае, че тя носи благо за всички същества. Но какво е тя, остава непознато. Вие питате, какво нещо е любовта? Велика тайна. Проявата на любовта е в светлината, в топлината. Но какво нещо е тя? Това е тайна. Ние само си мислим, че сме дошли до същността, и че знаем какво нещо е любовта. Любовта е един свят толкова красив. Ако сега не го открият, ние ще забравим работата си на земята и ще останем като захласната мума. Някой път, преди да намери любовта, момата се облича хубаво, но като я намери, ходи като замаяна. Тя не е замаяна, но гледа фонзи свят. Хубав свят е той. Трябва да се приготвим да оценим онзи велик живот, който ни предстои. Влизане в света на любовта. Да я оставим да се прояви чрез нас такава каквато е. Няма да я приначаваме в нищо, понеже всяко приначаване зле се отразява. Ще се оставим да бъдем проводници, посредници на божествената любов, така както светлината минава през чистия кристал. Любовта носи всичко. Мир, радост, здраве, благоденствие, безсмъртие. Първото нещо, което тя ще донесе е увеличението на вашето истинско здраве. Човек, като започне да люби, веднага ще се подобри неговият организъм, ще се подобри лицето му. Това се отнася и за онзи, когато обичат. Това, от което зависи животът, хората го търсят на друго място. Търсят говниви, къщи, ядене, пиене. И тези неща са добри, но същественото нещо е любовта. Божествената любов ще ни донесе подемна духа. Ако имаме болести, те ще изчезнат. Ако обичаш някого с божествена любов, той оздравява. От каквато и болест да е болен. Много болести се дължат на недоимък на любовта, на недоимък на светлината, на недоимък на свободата. Всеки от вас може да прави чудеса, може да възкресява и умрели. Кога? Когато тази божествена любов се говори и заживее във вас. Тази любов ще дойде в света и всеки ще вземе от нея толкова, колкото му е потребно. Първото качество на любовта е, че като дойде, тя носи изобилен живот. Като обичаш някой човек, ти продължаваш неговия живот. Това се отнася и за любещия. Например, един светия чрез любовта, която преживява, има толкова изобилен живот, че само като се приближи до някого, последният оздравява. Това, чрез което светията лекува, е Божията любов. Онзи човек, който люби, колкото по-добре приема любовта и я предава на другите, толкова повече се ползва. Онзи, когато любят, колкото по-добре възприема любовта, толкова повече се ползва. Ако божествената любов не слиза отгоре, вие не можете да растете. Трябва да любиш, за да се подмладиш. Щом любиш и остаряваш, това не е любов. Смисълът на живота е в вечното подмладяване, а не в вечното устаряване. Вечното подмладяване е в любовта. Вечното подмладяване е вечно осмисляне на живота. Най-хубавите неща, които човек желая, да може да ги постигне постепенно. Има три вида остаряване. Като престанеш да слугуваш на любовта, остаряваш. Като престанеш да слугуваш на мъдростта, остаряваш. Като престанеш да слугуваш на истината, остаряваш. И три вида подмладяване има. Като слугуваш на любовта, мъдростта, и Първото подмладява душата, второто ума, а третото духа. При любовта човек е богат. Когато човек изучи любовта, ще разбере как е съграден неговият вътрешен свят. И ще знае как да поддържа своето безсмъртие. Безсмъртите на човека зависи от любовта. Всеки човек, който няма любов, е мъртъв. Любов е унази сила, чрез която ще добием своите граждански права на безсмъртие. Безсмъртия ще намерим, когато влезем в любовта. Като станеш безсмъртен, това ще бъде първият признак, че си намерил любовта. До тогава не си намерил основния закон как да проявиш любовта си. Ако имахме великата любов, ако имаме Бога на нашата страна, ние ще опитаме този стих. Няма да оставя преподобните си да видят изтление. Повярвате ли в силата на любовта и обичта? Ще имате живот вечен. Който обича, печели. И когато обичат, печели. При любовта и двамата печелят. При безлюбието и двамата губят. Без любовта никакви постижения не може да имате. Всяко постижение, основано на любовта, е вечно. Любовта е велик процес, който постоянно усилва светлината на човешкия ум, топлината на човешкото сърце и силата на човешкото тяло. Любовта носи живот. Мъдростта носи ред и порядък, а истината носи култура. Когато обичаш, ти си носител на Божествената сила. Душата ти съществува една ценност. И тази ценност е определена. Тази монета има сила. Зад себе си. Защо трябва да обичаш? Това е кредит. Като не обичаш, нищо не можеш да свършиш. Любовта не е само едно чувство. Тази велика сила ти трябва като звонкова монета. Тя ти трябва където и да отидеш. Някой казва Аз те обичам. Без тебе не мога. Но в това не седи любовта. Тя седи в следното. Един приятел ме обича истински. Ако това е приятелство, ако любовта му внася в мен живот, светлина, знание и истина, това е любов. Има божествена искра в тази любов. Който люби, става силен. Щом намериш закона на любовта, в Тебе ще се събудят божествени енергии. И тогава всички дарби ще се развият в Тебе. Любовта е почва, в която можеш да живееш и да използваш всички условия. Когато любиш Бога с всичкия си ум, сърце, душа и дух, тогава всички погрешки са изключени. Любовта носи най-големите възможности. Това е най-сигурното нещо, с което можеш да започнеш една работа. Що не започнеш с любов? Може да има бури, но работата ти ще успее. Под любов разбираме Вечното щастие, вечната радост, вечната сила, вечното знание. Те имат вече смисъл, що има любов. Но изведете любовта, същественото, и всичко друго в света вече не може да се прояви. Началото на всяка проява в света е любовта. Зад светлината седи любовта. Зад силата седи любовта. Тя е в състояние да поправи всичко в света. Тя е в състояние да поправи греха. Грехът съществува, защото не е разбрана любовта. Когато срещнете този, когото обичате, ще усетите в себе си едно одушевление. Един поглед само ще бъде достатъчен. Такава е любовта. Тя предава всички еманации, движения, поттици. Ако създадем такава атмосфера, ще имаме добри прояви. Като видим онзи, който ни люби, сърцето ни трепва от радост, понеже знаем, че той ни носи свобода. Раят е място на разумни същества, които се обичат с беззаветна любов. Те се обичат с една интелигентност, която озарява целия свят, целия космос. Всички търсят щастие в живота и налитат на страдания. На големе противоречие. Всякога, когато в живота не действа любовта, идва страданието. Човек има дрехи и не е доволен. Има апартамент и не е доволен. Хората не са се отнесли добре с него и не е доволен. Че те не са ангели. Всички тъги, които изпитваме, са породени от това, че сме лишени от майката, от любовта. Щом се лишим от божествената любов, в каквато и форма да е тя, идва тъгата. Щом дойде любовта, идва радостта.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 Някой път се чувстваш радостен. Защо? Придобил си любовта. Тя е протекла към тебе и душата ти се е отворила. Любовта има това качество. Ти повдигаш онзи, когото любиш. Ще имаш абсолютно доверие в Онзи, когато обичаш и който те обича. Безграничната любов е съвършената любов. Неизчерпаемата любов е съвършената любов. Понеже Бог се проявява чрез всички души, Затова всички души са достойни за любовта, която показваме към тях. Щом обичаш един човек, никога не питай дали заслужава твоята обич. Заслужава я. Когато и да любите, Той заслужава вашата любов. Защото вие любите божествената душа в него. Никога не казва е съжалявам, че го обичах. С любовта нищо не сте изгубили. Ти и той те спечели ли? Всяко същество заслужава любовта. Изкуство е да обичаш някого безкорисно, да не мислиш дали заслужава той твоята любов или не.